Meditații duhovnicești la a doua epistolă a lui Ioan Versetul 13 Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin. Cine este doamna ia Sfântul Apostol Ioan îi adresează această epistolă și cine este sora ei, nu știm. După presupuneri, nu poți să te iei. Unii zic că era o femeie cu numele Electra, din înalta societate de atunci. Alții zic că ar fi fost Marta, sora lui Lazar, din Betania. Alții zic că despre Maica Domnului ar fi vorba, iar alții zic că titlul de doamnă ar fi fost dat simbolic unei adunări, biserici creștine dintr-o localitate oarecare. Despre sora acestei doamne, presupunerile sunt și mai greu de făcut, dar nu aceasta este important aici. Faptul că sora doamnei era credincioasă domnului Isus și copiii ei de asemenea, asta este important. Copiii sorei alesei doamne, versetul 1, erau credincioși domnului Isus și îi trimiteau sănătate prin epistola sfântului apostol Ioan, dar nu o sănătate fizică. Pe asta nu puteau trimite ci o sănătate duhovnicească, o dragoste sănătoasă pe care o întărea în clipa când făcea lectura scrisorii. În felul acesta trimitea sănătate și Sfântul Apostol Pavel. Sănătatea pe care o trimite dovedește că erau sănătoși în credință. Noi trebuie să ne bucurăm de pâinea pe care o mâncăm și care ne păstrează viața, nu de faptul că știm compoziția ei chimică. Dacă se știe și acest lucru, e bine, dar viața n-are nicio legătură cu el. Din cuvântul scris al lui Dumnezeu, trebuie să luăm mai întâi ceea ce ne dă viață și lumină duhovnicească și, dacă mai primim ceva pe deasupra, vreo lămurire istorică, ne bucurăm de ea. Nota fundamentală a acestei scurte epistole este arătată prin cuvintele adevăr și iubire. De cinci ori este amintit cuvântul adevăr și de patru ori cuvântul iubire. Sfântul Apostol Ioan îndeamnă cu toată puterea spre ceea ce este mai însemnat. Dacă am ajuns să cunoaștem adevărul că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, care a venit să plătească prețul răscumpărării noastre, dacă îl primim prin credință ca mântuitor personal și dacă ne deschidem inima pentru dragostea lui, atunci avem tot ce ne trebuie. Adevărul și iubirea rămân totdeauna ca cea mai însemnată parte a vieții. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne poartă de grijă în toate privințele ca să ne facă fericiți. Amin. Mă bucur de tine, Isuse. Mă bucur de Domnul! Psalmul 104, cu 43 Mă bucur de tine, Iisuse, și vreau să mă bucur curat, cu toate ale mele supuse, te laud și-ți cânt necurmat. Mă bucur cu inima întreagă de tot ce ești tu pe deplin. Mie dragă făpturați, mie dragă te laud și ți cânt și mă închin. Mă bucur de felul tău dulce, de harul etern felurit, adus pe Golgota prin cruce. Te laud. Și-ți cânt neoprit Mă bucur sus de tine, cât limba nu poate arăta și vreau bucuria în mine să crească spre lauda ta.